Judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la Europa FM Deputatul PSD Rădulescu Mitralieră a propus și Comisia Juridică a Camerei Deputaților a votat O lege prin care evazioniștii fiscal să nu mai facă pușcărie Dacă unul dintr-un grup infracțional plătește tot ce au furat plus 20% dobândă pe principiul hoți pentru unul unul pentru hoți întreg grupul se duce liniștit la culcare. Practic infractorii beneficiază de un credit sălbatic de la stat pe care îl pot folosi ca să producă mult mai mulți bani. Acționează cu calm Asigurați că nu vor intra în pușcărie. Dacă se întâmplă să fie prinși, plătesc și, una peste alta, afacerea e foarte bună. Munca procurorilor care instrumentează dosarul a judecătorilor care ar trebui să judece devine inutilă. Totul se rezolvă între hoți și partid, cel ce face legea. Furați! Furați și ne Votați. Fostul deputat PSD Sghiță, actualmente multiplu infractor fugit peste hotare și pus sub urmărire internațională, de peșezlongul de lângă piscină pe care își face veacul la Belgrad, aruncă denunțuri televizate în țară, cum arda cu pietricele în apă. A mai zis despre căve și acum un an că i-ar fi cerut să plătească el Ghiță aducerea în țară a lui Nicolae Popa, fugarul FNI. Denunț cercetat și clasat. Nu Căveșii, nici măcar DNA. Nu a avut vreo treabă cu transportul lui Popa, operațiunea fiind în totalitate gestionată de poliție. Acum o zice din nou. Și, ca și cum Ghiță ar da ordin, magistratul Chiuveși este cercetată încă o dată de secția specială. Vi se pare normal ca un cod penal ăsta măcelărit în Parlament să ia în considerare vorbele unui infractor care fuge de justiție fiind urmărit de Interpol? Nu ar fi logic și corect ca individul să se predea mai întâi organelor în drept din țară și apoi să verse câte denunțuri dorește, amnistia și grațierea pe care direct interesatul Dragnea se sforțează să le vâre pe gâtlejul acestei nații, ce altceva înseamnă decât discreditarea întregului aparat de justiție care a lucrat la depistarea, prinderea, închetarea, judecarea și condamnarea corupților, tâlharilor, violatorilor Criminalilor. Amnistiații le pot râde în nas tuturor în vreme ce se vor îndrepta cu pas vioi spre recidive. Doamna Carmen Iohannis nu se prezintă la parchet, chemată ca martor, motivând că trebuia să participe la o cină, la Londra, împreună cu soțul. Acum refuză încă o dată, pretinzând că este răcită. Întrebat fiind de jurnaliști ce părere are despre comportamentul primei doamne, președintele Iohannis le taie scurt, ca și cum și-ar arunca pardesiul pe o capotă. Aceasta nu e o temă de discuție. Prin urmare, mesajul pe care îl transmite șeful statului în vreme ce apără declarativ prestigiul justiției, este următorul. Nevastă mea pentru că e nevastă de președinte, nu o să se prezinte ca orice mocofan în fața unui pârlit de procuror. De ce face asta? Domnul Iohannis a învățat răspunsul de la PSD. Pentru că poate. Ce înseamnă toate acestea? Nimic altceva, stimați europeni FM, decât disoluția autorității judiciare. Desființarea justiției ca putere în stat de către politicieni, uneori cu concursul unor magistrați. Pasul spre subjugarea ei. Dacă dânsa nu vrea să se culce cu tine, te apuci să spui peste tot că e frigidă. Este vechea metodă de manipulare pe care politicienii o folosesc cu justiția. Denigrează ce încă nu stăpânești. Magistrații să ajungă în conștiința publică fie ca slugi politice și corupți, fie ca aflători în treabă, băgători de seamă, papagali. Se spune că garantul democrației este votul. Nu este întru totul adevărat. Votul e condiția necesară, nu și suficientă. Ba chiar, votul poate duce la moartea democrației. Când justiția din această țară va înceta să mai fie independentă, ne ducem degeaba la vot.